Bosgarren unitatea, B, kalabaza, krema, B. Eta nola egin behar dut? Begira, azteko garbitu eta txikitu porruak. Porruak garbitu eta txikitu. Hmm, porruak garbitu ondoren, zuritu eta txikitu, kalabaza, azenarioa eta patatak. Zuritu eta txikitu. Gerraian, zuritu eta txikitu, tipula eta baratsuria. Baratsuria ere Bai. Bai. Baratxuria oso hona da. Ondo da. prestatu itartean, berotu olioa presioeltzean. Eta olioa berotu ondoren, bota barazkiak presioeltzera eta ondona dena. Segi. Ondoren, bota litro laurden ur eta gatz pixka bat. Eta itxi presioeltzea. Eta gero? Presioeltzearen muturra igo eta gero, utzi amar minutu egin arte. Oz ondo. Bai, baina kontuz presioeltzearekin Oztu ondoren ireki? Bai, ama, lazai. Bukatzeko irabiatu ondo dena eta atera ontzi badera. Ezkerrik asko, ama, eta musu bat. Ez horregatik, eta honekin.